Bine v-am găsit, iubiți ascultători! La microfon este preotul Valeriu, realizatorul emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și prin bunăvoința dumneavoastră a celor la care v-ați luat timp să ne ascultați, ne vom petrece împreună următoarele 30 de minute citind noul testament al Domnului nostru Isus Hristos, acompaniați de un mănunchi de cugetări și meditații, care sunt opera priotului Nicuriță. Acesta este, așadar, al optulea program din ciclul nostru de emisiuni. Lecțiunea de aia se va deschide cu prilejul capitolului 2 al Evangheliei după Matei, în care vom intra de îndată ce vom sfârși mai întâi de prezentat istorioara care, urmată de un cântec, precede aducerea mesajului propriu-zis. Istorioara noastră de astăzi este tot din colegerea de povestiri a preotului state și se numește Ușa a fost încuiată. Iată despre ce este vorba. Într-o seară, vestitul predicator Whitefield, tălmăcind ascultătorilor săi pilda celor zece fecioare, stăruia mai ales asupra cuvintelor de la sfârșit care spun și ușa a fost încuiată. În mulțimea ascultătorilor se găseau și doi tineri ușiratiți care veniseră intenționat să i înrâs cuvântul lui Dumnezeu ba încă și să bagiocorească pe predicator. Unul dintre ei șopti în șapte la urechea celuilalt. Nu e mare lucru, dacă o ușă se închide, alta se deschide. Însă marele a fost mirarea când predicatorul, fără să fie auzit cuvintele lor, spuse în șapte între ei, zise... Se poate ca printre voi să fie și nepăsători ușuratici care, împotrivindu-se cuvântului Dumnezeu, să gândească în ei înșiși, ce ne pasă dacă o ușă se închide, alta se va deschide. Ei bine, aceștia, bagiocoritorii aceștia nu se înșeală, dar dați-mi voie mie să vă spun care poartă se deschide atunci când aceasta aharului se închide pentru ei. Știți care? Este poarta prăpastiei fără fund poarta nenorocirilor veșnice, poarta iadului. Cei doi tineri căutară unul altul galben la frață și tremurând. Căci cine altul decât Dumnezeu a putut să pună pe buzele cuvântătorului tocmai cuvintele pe care ei le-au rostit în bagiocură? Unul dintre ei s-a hotărât să se apropie de cel ce este gata întotdeauna să primească pe păcătosul care se pocăiește. Dar celălalt ce să fi făcut-oare? Scumpul meu ascultător, vei dovedi și tu tot atâta înțelepciune de care s-a învrednicit personajul povestirii noastre, intrând pe ușa încă deschisă? În timp ce unii dintre noi își vor face bine socoteile acestea, cât stă încă în puterea lor să o facă, haideți să ascultăm și cântecul, după care vom pătrunde în mesajul de astăzi. Astăzi Dumnezeu îți poate da pe veci iertarea de păcati, Dar să-L așa lumii ca nerea, să-ți ridici spre cer primirea ta. Caută-L pe Dumnezeu, cât mai ține harul său, căci ține de tale trec pe dar poate va fi târziu, de la neamur s-a sfârșit. Apropiindu-ne de textul lecției noastre, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 2 al capitolului 2 al Evangheliei după Matei, partea a doua. Fiindcă i-am văzut, steau răsărit și am venit să ne închinăm lui. Dragul meu, care este scopul venirii tale la Isus? Magii au venit ca să se închine Lui. Fericită venire! Ea totdeauna este răsplătită din plin cu lumina și bucuria adevărului. Dacă vii la Hristos cu alt gând decât acela al magilor, adică de a te închina Lui, dacă cercetezi Biblia pentru alt scop afară de închinare, dacă mergi la adunarea credincioșilor ca să-ți satisfaci o plăcere sau un obicei, nu vei avea niciun folos, ci toată truda îți va fi zadarnică." Magii au venit ca să ceară, ci să dea și de aceea au putut să se închine cu adevărat. Te poți închina lui Hristos numai când te dăruiești lui, nici măcar mântuirea să nu-i o ceri, ci închină-te și apoi vei primi tot." Cine se închină lui Hristos? Hristos cu tot ce are îi se dăruiește." Oriunde mergi, dacă mergi pentru altceva decât pentru a aduce închinare Domnului, este drumul satanei și tot ceea ce faci pe acest drum este pentru el și pentru lucrarea lui, adică pentru păcat și întuneric. Magii au venit din răsărit numai cu gândul de a se închina lui Hristos. Nu i-a interesat nici orașul, nici templul, nici alți oameni, ci numai împăratul Hristos. Dacă plecarea și venirea noastră zilnică nu urmăresc acest scop, sunt vrăjmașe lui Dumnezeu, iar noi suntem străpunși de multe și felurite chinuri. Să ne cercetăm, deci, pentru ce mergem într-un loc sau altul, pentru închinare sau pentru ce? Încă un gând, magii au venit din țara lor pentru că au văzut steaua lui Hristos, nu alte stele. Sunt și alte stele, dar numai steaua lui Hristos, steaua adevărului, îți dă bucurie. Celelalte stele sunt stele rătăcitoare, cum scrie la Iuda, versetul 13, și vai câte sunt în lume azi. Nu tot ceea ce ți se pare lumină, este lumină. Și diavolul se preface în lumină, deși este tatăl Întunericului, așa cum vedem la 2 Corinteni 11 cu 14 și la Efeseni 6 cu 12. Mare atenție, deci! La versetul următor, la versetul 3 al capitolului 2 din Evanghelia după Matei, citim că atunci când a auzit împăratul Irod acest lucru, s-a tulburat mult. Și tot Ierusalimul s-a turburat împreună cu el. Cea mai rafinată formă de egoism este aceea care se ascunde sub veșmântul altruismului. Cea mai ascunsă luptă pentru apărarea intereselor proprii este lupta acoperită cu interesele mulțimii. Cel mai puternic turn al culturii personalității este zidit din pietrele laudelor ușoare pe care le împrăștie celor din jur. Irod s-a tulburat când a auzit de noul împărat curând născut, gândindu-se că îi va lua tronul, dar el nu a avut curajul și sinceritatea să spună acest lucru așa cum era, ce a făcut din el o problemă generală. A trimis imediat oamenii prin toate colțurile cetății să facă propagandă și să spună că viața și bunăstarea poporului și a țării întregi sunt amenințate de un nou pretendent la tron care vine cu legi noi de asuprire, cu schimbări și reforme și că, deci, tot neamul va pieri. Auzind acestea, tot Ierusalimul s-a turburat. Irod a făcut din cauza lui personală o cauză a întregului popor. Și-a acoperit interesele lui cu interesele poporului. Ce lucru mărșab! Așa lucrează păcatul, așa lucrează tatăl minciunii, diavolul. El vine totdeauna acoperit de alții, de mulțime și se dă drept păzitor al vieții poporului. Ce asemănare între Irod. Și argintarul Dimitrie din Efes, care a tulburat toată cetatea pentru ca să-și apere propriile lui interese, după cum citim în Faptele Apostolilor 19. Adevărul nu-și caută apărători și martori mulți. El se apără prin însăși existența lui. Cu cât sunt mai mulți martori și apărători, cu atât este mai puțină dreptate și adevăr. Minciuna caută cât mai multe proptele pentru a rămâne în picioare. După mulțimea proptelelor, cunoști șubrezenia unei case sau a unui gard. După mulțimea martorilor, cunoști minciuna și falsitatea. Izabela din Vechiul Testament și-a adunat 800 de proroci ca să-și apere falsa ei religie, pe când Dumnezeu avea numai unul singur, pe Ilie Tishbitul. Biruința a fost de partea celui unu singur care avea adevărul, iar cei mulți au fost făcuți de rușine și apoi nimiciți, cum citim la 1 împărați capitolul 18. Un semn al adevărului este liniștea și pacea. El nu tulbură pe nimeni. Când veți vedea pe cineva tulburat și făcând tulburare în jurul lui, să știți că nu are adevăr și dreptate, ca și Rod ca și argintarul Dimitrie, ca și Izabela. Adevărul dă liniște și pace. Minciuna dă tulburare și teamă. Când s-a născut Iisus adevărul în lume, a adus solia păcii, cum vedem la Luca 2 cu 14. Să fim, deci, atenți la lucrarea cuiva și la influența care o răspândește și vom descoperi fie pe Irod, fie pe Isus, după tulburarea sau pacea pe care o răspândește. Începând cu versetul 4 al capitolului 2 de la Matei, cuvântul Domnului ne arată felul cum a reacționat Irod la vestea nașterii Mântuitorului. Citim. A adunat pe toți prioții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuia să se nască Cristosul. Vedeți, dumneavoastră, Preoții cei mai de seamă și cărturarii norodului au fost prezenți și activi atât la nașterea Domnului Isus, cât și la moartea Lui. Vom vorbi despre aceasta la sfârșitul Evangheliei în capitolul 28. În toate cazurile, ei s-au dovedit vrăjmașii cei mai periculoși, cei mai neînduplecați și cei mai veninoși ai Domnului. De ei s-a folosit din plin diavolul ca să zădărnicească lucrarea mântuirii nu numai atunci, ci și în decursul istoriei. Dar și când un preot sau un cărturat se întoarce la Domnul și se alipește hotărât de lucrarea lui, tremură diavolul cu toată împărăția lui de ură și minciună și se zvârcolește în toate colțurile. Ce lucrare strălucită a făcut Domnul prin vasul său ales învățatul Saul din Tars, marele apostol Pavel de mai târziu? Ființa noastră, vedeți, este ca un automobil, bună sau rea o a lui atârnă de cel care are volanul în mână, adică domnul sau diavolul. Mașina bună sau altă bună în mâna distrugătorului face prăpăd. Cu altă mai puțin bună nu se face nici bine, dar nici rău mare. Oamenii de rând n-au fost așa de periculoși, pentru lucrarea lui Dumnezeu, cum au fost preoții și cărturarii. Irod a căutat să afle de la preoți și cărturari locul unde trebuia să se nască Hristosul și au știut. Dar vedeți, nu-i de ajuns să-l cauți pe Hristos, ci lucrul principal este motivul pentru care îl cauți. Irod îl căuta pe Domnul, dar vai, pentru a-l omorâ. Preoții și cărturarii la fel. Unii îl caută din interes, alții din duh de ceartă, alții pentru slavă de șartă. Cei care se duc să afle de la vrăjmașii lui Isus unde se naște el, nu au gânduri curate. În ascuns, și ei caută să-l omoare. Irod era viclean, el își temea tronul, și de aceea se folosea de toate mijloacele pentru a scăpa de Isus. Cei cu minunată a firii vechi. Irodul din noi se împotrivește cu toată puterea când este vorba de noul împărat de curând născut de Hristos. Firea noastră veche nu vrea să renunțe la domnia ei așa cum nu voia nici rod. Stăpânul ființei noastre de drept trebuie să fie cel care ne-a creat, dar firea păcatului străină de lucrarea lui Dumnezeu a luat în stăpânire această lucrare ca și Irod, care era străin de poporul lui Dumnezeu de iudei. El s-a făcut împărat peste ei, el era idumeu. Știind mai dinainte lucrul acesta, să ne predăm viața noastră toată noului împărat, Domnul Iisus, iar firea cea veche, Irodul din noi, să o omorâm. Așa ne învață cuvântul la Coloseni 3,5. Iisus și Irod nu pot domni împreună. Fericit este sufletul care la alege pe Iisus ca domn și stăpân și se leapă de Irod. În versetul următor, la versetul 5, pe care vom citi împreună cu versetul 4, ca să avem o legătură mai coerentă, iată ce stă scris. Irod, deci, a adunat pe toți preoții cei mai de seamă și pe cărturarii norodului și a căutat să afle de la ei unde trebuie să se nască Hristosul. În Betleemul din Iudeea, I-au răspuns ei, căci iată ce a fost scris prin prorocul. Înainte de a vedea ceea ce a fost scris prin prorocul, adică învățătura cu privire la unde se naște Cristosul cărturarii o luau din Vechiul Testament din prorocii, haideți să cugetăm împreună cu priotul Niculiță, care este autorul acestor meditații, la versetele citite 4 și 5. Irod, deci, dorea să afle adevărul despre Isus, dar nu pentru a-i se închina, nu pentru a-i sluji, nu pentru că își simțea păcatele lui și-ar fi dorit să scape de ele la picioarele Mântuitorului care a părăsit cerul și a luat chip de om. Nu, nu pentru toate acestea îl căuta Irod pe Isus, ci el căuta stăruitor locul unde se află pentru a-l ucide. Preoții și cărturarii, la fel, au cercetat scriptura nu pentru a-l recunoaște pe Mesia și a-i se supune lui, ci pentru a-l da în mâinile lui Irod ca să-l ucidă. Vai, nenorocită cale de a-l căuta pe Iisus în felul acesta. Nenorocită trudă de a cerceta scripturile, nu cu gând de a le trăi practic, ci de a face speculații filozofice pentru a ucide pe pruncul Isus. Mulți citesc Sfânta Scriptură numai ca să fie în stare să vorbească mult despre ea, iar alții, ca și Irod, întoarc cunoașterea împotriva lui Hristos. Al căuta pe Hristos pentru a-l ucide nu înseamnă numai a pune mâna pe sabie ca Irod, nu înseamnă numai a fi ateu, ci și felul în care te ocupi de el, viața pe care o trăiești, Poate fi un mod de ucidere a lui Isus. Cei mai mulți din cei care spun că cred în Hristos abia așteaptă ocazii, cum sunt sărbătorile mari, nașterea Domnului, Crăciunul, nu pentru a se întări duhovnicește, nu pentru o adâncire în adevărul întrupării și învierii Domnului, ci pentru a-și petrece în chipul cel mai păcătos, pentru a mânca și abia bine, pentru a înmulți păcatul. Iată sărbătoarea lor! Iată căutarea lor. Hristos e căutat numai pentru a fi ucis, căci păcatul, de orice fel ar fi, este o lovitură dată lui Dumnezeu. Este un ciocan care lovește cu ele în palmele și picioarele Domnului Iisus. Este un spin în plus care se infige în fruntea lui și astăzi. Cele mai multe păcate se fac la sărbători în numele Domnului care a venit să ridice păcatul. Cele mai multe ucideri de prunci nevinovați s-au făcut cu ocazia nașterii Domnului. Așa știe satana să întoarcă lucrurile. O, toți aceia care cercetăm scripturile, care sărbătorim nașterea Domnului, cum cercetăm noi și cum sărbătorim noi? Ca Irod și ca preoții? Sau ca păstorii și magii? Iată un prilej de cercetare. Să nu ne lăsăm înșelați. În versetul 6 de la Matei, capitolul 2, preoții și cărturarii, întrebați de Irod unde se va naște Hristosul, îi dau răspunsul lui Irod citând versetul 2 din mica de la capitolul 5, care este următorul. Și tu, Betleeme, țara lui Iuda, nu ești nici de cum cea mai neînsemnată dintre căpeteniile lui Iuda, căci din tine va ieși o căpetenie care va fi păstorul poporului meu Israel. Betleem înseamnă casa pâinii și numele lui mai vechi este Efrata, care înseamnă rodnicie. După numărul populației, după întinderea sa și după clădirile sale, Bethlehemul era nebăgat în seamă și nu prezenta nicio importanță. Era socotit ca fiind prea mic printre cetățile lui Iuda, așa cum reiese din Mica de la capitolul 5, versetul 2. Dar vedeți dumneavoastră, Dumnezeu nu se uită la cantitate, nu se uită la mărimea unui lucru, nu se uită la înțelepciunea și bogăția omenească, ci El se uită dincolo de materie, la duhul adevărului, la valoarea cea nematerială și pe aceasta o prețuiește. El a ales lucrurile slabe ale lumii ca să facă de rușine pe cele tari, a ales lucrurile mici ale lumii ca să facă de rușine pe cele mari, ba încă a ales lucrurile care nu sunt ca să facă de rușine pe cele ce sunt. Acesta este un verset din 1 Corinteni, capitolul 1, de fapt sunt versetele 27 și 28. Betleemul era una din cetățile mici ale lui Iuda, dar el purta în sânul lui germenele vieții, purta în adâncurile sale comoara cea neprețuită care poate îmbogăți și pământul și cerul și trecutul și prezentul și veșnicia viitoare. Mulți munți sunt în România înalți, maestuoși, împăduriți, dar niciunul din acești munți înalți nu poartă bogăția cea ascunsă, aurul, așa cum o poartă munții apuseni, care sunt mai mici și mai puțin arătoși. Adâncurile lor însă poartă aurul cel prețios. Așa stau lucrurile și cu Betleemul. O adâncă semnificație are numele său de Casa Pâinii. Din ea s-a născut acela care este pâinea vieții, din el, din Betleem, s-a născut acela care este adevărul, comoara cea mai mare și mai necesară. Betleemul, fiind casa pâinii, a fost cel mai potrivit pentru a fi căpetenie. Numai cel ce are pâine poate conduce, pentru că pâinea întreține viața. Duhovnicește vorbind, acela este cu adevărat. Păstor, care împarte pâinea vieții și a adevărului, nu numai cu gura, ci el însuși să fie o pâine, el însuși să fie un adevărat întrupat al adevărului, el însuși să fie rodnicia, efrata întruchipată, ca toți cei flămânzi să fie săturați numai de prezența lui, așa cum Maria se sătura numai stând la picioarele Domnului sus, chiar când el nu rostea niciun cuvânt. Nu totdeauna sunt necesare cuvintele, dar totdeauna este necesară pâinea vieții. Cel născut din casa pâinii vieții, din Domnul Isus, va fi și el o pâine a vieții și el este singurul în stare de a fi păstor. Cel care se naște în Betleem este păstorul lui Israel. Rodnicia vieții este garanția că poți să fii păstor. Ce minunate sunt aranjamentele lui Dumnezeu! Ele sunt viață și adevăr, ele dau bucurie și fericire. În versetul 7 ni se face cunoscută reacția lui Irod, care, auzind ceea ce vroia să audă unde se naște Hristosul, ne spune că a chemat în ascuns pe magi și a aflat în tocmai de la ei vremea în care se arăta steaua. Adevărul lucrează totdeauna în lumina amiezii, în văzul tuturor pe înălțimea cea mai descoperită. Eu, spune Domnul, Isus, am vorbit lumii pe față. Totdeauna am învățat pe norod în sinagogă și în templu, unde se adună toți ideii și n-am spus nimic în ascuns. Acesta este versetul 20 din Ioan 18. Da, acesta e adevărul. Așa lucrează el, minciuna însă Caută locurile cele mai dosnice, ascunzișurile cele mai tainice și timpul cel mai întunecat, noaptea. În aceste condiții își face ea lucrarea și își urzește planurile. Tatăl adevărului este Dumnezeul Luminii. Irod, deci, a chemat în ascuns pe magi, fiindcă nu trea gânduri ascunse, necurate de ucidere. Cine are de gând să facă o lucrare ilegală, totdeauna se ascunde și caută în fie că e vorba de păcatul furtului, ori păcatul desfrânării, ori păcatul cleveterii, ori păcatul uciderii. Toate păcatele sunt făcute pe ascuns. Cel care vrea să ia viața, lucrează pe ascuns. Cel care vrea să-și însușească ceva pe nedrept, lucrează pe ascuns. Cel care vrea să strice bunul nume al cuiva, Lucrează pe ascuns. Dar cel care vrea să dea viață, să dea mântuire, să ajute pe cei nenorociți, totdeauna vorbește pe față, ziua în amiaza mare, în templu unde este adunată mulțimea. Iată deosebirea între Irod și Iisus, deosebirea dintre minciună și adevăr. Când ai adevărul de partea ta, Niciodată nu te temi, niciodată nu te ascunzi, niciodată nu șoptești la ureche. Cunoști pe cineva că are adevărul și după felul cum lucrează, pe față sau ascuns, ca Irod sau ca Domnul Isus. Minciuna, calomnia, nedreptatea, totdeauna șoptesc la ureche și caută locuri dosnice. În lista marilor păcate este trecut și păcatul șoptirii. Citim la Romani 1, versetele 28 cu 29: Fiindcă n-au căutat să păstreze pe Dumnezeu adevărul în cunoștința lor, Dumnezeu a lăsat în voia minților blestemate ca să facă lucruri neîngăduite, astfel au ajuns plini de orice fel de nelegiuire, de răutate, plini de pismă, de ceartă, de porniri răutăcioase, sunt șoptitori. Iuda l-a vândut pe Domnul noaptea. Toate trădările sunt făcute noaptea, pe ascuns. Dragul meu, dacă tu ești fiul luminii, născut din soarele dreptății, nu căuta locuri dostnice în lucrarea ta, nu te ascunde dacă ai adevărul de partea ta, nu șopti la ureche dacă ești călăuzit de Duhul dragostei și vrei binele tuturor. Adevărul lucrează în lumina amiezii. Minciuna lucrează în întunericul de la miezul nopții. Irod a chemat ascuns pe magi. Nu lucra deci ca Irod, chiar dacă ai dreptatea de partea ta. Cine șoptește și lucrează pe ascuns, totdeauna trezește bănuieli. Fii luminii nu se folosesc de metodele diavolului în lucrarea lor. Ei lucrează pe față pentru că au adevărul de partea lor și nu se tem. De oameni. În versetul următor, la versetul 8, aflăm că Irod, după ce a chemat pe magi, le-a spus, Duceți-vă de cercetați cu deamăruntul despre prânc. Oameni buni, nici Irod, nici diavolul și nici un alt vrăjmaș al lui Isus nu se mulțumesc cu o cercetare și cu o cunoaștere superficială despre Domnul Isus, ci vor o cercetare și o cunoaștere cu deamăruntul, pentru a putea apoi duce lupta împotriva lui și să fie siguri de biruință. Ce situație tristă este printre urmașii lui Hristos prin faptul că se mulțumesc numai cu o cercetare de suprafață, trăind apoi o viață tot de suprafață, fără pace adâncă, fără bucurie adevărată și fără siguranță statornică. De aceea sunt purtați încoace și încolo în umbletele lor, de aceea au atâtea înfrângeri, de aceea este atâta răceală în dragoste. O, de-am putea învăța măcar de la diavolul și de la erod și de la toți vrăjmașii lui Isus cum să cercetăm, cum să stăruim și cum să luptăm. Ei cercetau cu deamărântul ca să nu greșească în loviturile pe care aveau de gând să le dea lucrării lui Dumnezeu. Nu voiau să meargă pe un drum greșit în înfăptuirea planurilor lor distrugătoare. Noi să cercetăm și să cunoaștem cu deamărântul pentru ca, la fel, să nu mergem pe un drum greșit și să nu luptăm în zadar, să nu lovim cu pumni în vânt, cum spune Pavel I. Corinteni 9, cu 26, în marea luptă pentru cucerirea înălțimilor adevărului și sfințeniei. Iubiți ascultători, facă Domnul ca noi să ne înscriem în ceata celor care sunt cercetători foarte sârguincioși și apărători plini de vitejie ai adevărului prin viața și trăirea noastră. Anunțăm aici încheierea programului numărul 8 care vă vine din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții.